Комана, видима, невидима. Чогось їх не довчив. Свого Михайла, ще одного потьомкінського підполковника. Василя. Легке, як ніж тикання проскакує у їхніх листах, сповнених всетієї ж, проте ледь-ледь з верхньої любові. Мене якийсь десяток-два років, і воно щезне. Життя всіх поставить на свої місця». «Був їм вдячний за радість, котру отримав, вчивши їх, за молодість, ніби вдруге даровану, її вже прожив цінуючи. Вже мав для цього достатньо мудрості. «Я каюсь», – казав Варсава, – «я каюсь». Міг вже каятися, бо був сивим, і це все, що він міг думати і каятись. «Неправда, міг ще писати». Не з такою пристрастю, як колись, зате одне слово вартувало десятьох. Міг ще зусиллі заспівати. От того Соловія залишився трохи натріснутий тембр, так ніби на голос, наче на стіну наклалися прожилочки тріщин, чи на колишнє лице сіточка зморщок. Там, у Петербурзі, цариця Єлизавета приходила на репетиції і слухали їх всіх по черзі басів і тенорів, а потім співала з ними сама, зовсім поруч. Нині лиш грає, на сопілоці, на скрипотці, на флейті. Нині це музика з іншого життя, не гіршого, іншого. Був упертим, ту його впертість добре знали, тож не доводили до крайнощів, від неї діставалося багатьом. Доля вибрала його, а він вибрав її, так легше жити. Без взаємної боротьби Вистачало боротьби зі світом Котрий він добре знав Котрий відбивав у тих своїх книжечках У підписних шитках Для інших І у голові для себе Все спліталося у тих історіях Світ мрій і світ реалій Світ духа і світ плоті Все було у ньому не справжнє Окрім Михайла Його не міг викинути із зошита Бо заради нього писав Точніше, писалося. Бо єдине, що движе пишучою рукою, є любов. Все інше бісівські вправи злоба і жовч. Бо начало всього і смак, є любов. Час, коли раптом до одного відчуєш особливий рух, порух духовний, бо відчувається плоть, а пам'ятається дух. Пам'ять приступає і відступає а після відступу залишається спустошілий і беззахисний, як берег ріки, котра втишилися після повені. Із порозкиданими колодами, мисками, людським шматтям, часом і тілами. Руїна. Тоді теж була руїна у його житті. Був тоді іншим чоловіком, і звали його, нехай буде Варсавою. Могли б також соловієм. Голос іще звучав, і діви мліли але не про них. Варсава саме кинув роботу, Септоколегіум, колегіум, місце, де душа його жила, а учні ходили хмарою, не закриваючи від здивування ротів. Не прийняв монашеського сану, як того хотіли, не помножу число фарисеїв. Сидів у глушині, де на десятки верст не кожен дяк міг згадати, хто такий Плутарх і кого він сплутував, хай краще скажуть, що Плутарха не було на світі, ані що був нахабним, непостійним і немилосердним. Так теж писав. Розказував їм про нього сам. І про все решту. Трохи забувся на двій коліт. Уперше відчув, як втомився від дурнів, заздрісників, обмовників, тупих грошових мішків, хабарників, казнокрадів від усього великого міста, котрого вже по рахунку у його житті. Зрозумів, що то старість. Восени мало йому стукнути сорок. Поровесників уже були внуки. то Глушину сприйняв світло і смиренно, як подарунок. Міг уже відпочити. Втягли його до міста. Ішли коні, і дурний би не скористався. Не хотів їхати. Не зобрази, ні. Вже міг би їх усіх бачити. Давно перегоріло. Не хотів навіть рушати з такого едему. Сади цвіли, як ошалілі, хати вибілені до Великодня, тримали дорогу, не випускаючи далі, а його й не треба було тримати, сам не хотів. Таке упросили.